Hoi hartzun irratitik, eldu aien aldea jungo geha, dakizu temezela larun bat jokatuko da Erremonteko buruzburuko finala eta finalistetako bat dugu gure artean patxi Zeberio, eguerdi hon. Gaxo Bueno, larun bateako urduri zaude de, o nola segorputz aldikin? Bueno, momentu lasain, ez. Eh? Ya mao hoste bueno, mao hoste hon, egun nitxon finale pa finalea bitarten, da, bueno, ja egun negailatzen arien bitarten, niguste, ba, nervio pixka gora kago taban obesio dono de torta tensioei, ez, eh? finaleko ba tensioei, ba, ba pizuta indarrekin atzego, ez? Eh, chapelketa e, edo bai chapelketan, e, Liga Eskan abuztuan lauian hasi zinen, hasieratik e, e, progresioan juntzea. Ba, ahiala da ez, e, buruz buru eta modalidea behar urte guztin jolastetzeuna, eta da ez, ez kontrolatzen ez, eta egidea horreko partiuen, ba beti, ba, agatezala nahiko lotu eta gauza e, ideaklaro gabe eta gizatinko nik da izatea ez nola orkitu gotzean egi da egidea horreko partiuen, ba nahiko, ba nahiko bueno, ni uste ere mailaz nula eman, nahi da bere maila ondo mantzun, eta bigarren partiuen jala sella batan nintzen, ja, kontrolatu goa, eta Eta egidea partio nahi nula eta jo Miguel Mari kontra idugarren partio asko zoleto eta ja bisak bilurri galtetzen den, ba, ba final herritan ja ekotetan kontra ba, partio oso nahi nula eta egidea ba, bueno, finaleako ba nahiko ondoak ditu nahi zela, ez? E, oazen Miguel Marien urrutian kontra jokatu zenun partida hortaz, ezzuk e, partida hoi nahi eta nahi ez zirabazi bertzen eta Miguel Marik hogeita e, sei tantokin e, nahikoazun pasatzeko final herritan. Ba, aurretik nola ligilean, ba, bi partidua adun itun, ba, ba irubarren partidun zurtatu ditzaian, ba, irabazi barra eta gaina ogeita bostu, tantotik berautzi barra ez. Eta, bueno, ustez, e, partidu txukumat dinula, e, bentaja piskat hartu nio lau bostantokoa partidu guztin, da, bueno, e, bukara neko zai jarri ditzaian, ze ogeita zortzi, ogeita bost galtzeko ditzen. Tasina boto tanto bigi mi interesan ni da. Bueno, azkeneko tanto uner aldera ziien da, ba bueno, joistu e, guistu ba azkeneko finalare da prosatu aukera, arriskatu berra izaten da. Bai, eh egia e, bukeran, ba bueno, kale o bale joatuna e, tanto gimarra igun eta bueno, pelote on e, ikusetan beharen eko txukuntza bilela eta egidea ba, bugeran arriskatu inula pizkat eta asmatu inundan eta nere aldero izin bai. Gio, finalerritan erditan, kotetezkurran kontra jokatu zenun, un, e, partida oso ona eta dituek esaten dutenez, e, eskertuko zen inoiz ez bukatu izana, oso ondo jokatu zen utilako biek. Bai, eh, partiu nikuztet eh, fiskat eh, entenditzonak bai baloratuko zula, eh? Eh, buruzburu oso zaila jolastea, ze, bueno, mar metroko frontoi baten bi pelotari eta da pelotan bizikin jolastego, ba, ba zaila da den terno guztie, ba, ba, ba zene urtzea, ez. Eta egida, ba, asir asira-asira tiken, ba, nahiko neurtu estu du izan zala, e, oso paretsuk, tant markagailun beti alkarren non eta peloteo hondik izan ziren, e, egida ba, desgazte zizio ekiarek izan dut zala, eta ba, jende badodatu zulo, e, azken enbiok ba, ba, ustu inginen dena, eta, egida ba, bueno, tanto oso jantek izan ziela, eta bukar arte oso emozio emozioan duzen, da bueno, e, nik ustez jendea oso usta eta bai. Bai, behintzat, e, nire inguruan edo berta juntzienak e, gozatu hartu zuten. Eta bueno, guain e, finala esan dugu larun batontan, Javier Urrizan e, kontra nolako pelotaria da, e, Urriza? Bueno, pelotari oso kompletoa da, ez? E, bueno, postura gutzik ondo dominatzen du, e, oso altu da e, bote korridoa eta asko dominatzen pelotari da Sakatuneko neko etxukun ikie, urreztatu edo bai, oso kompletoa da, ez da pelotari bat... E, Ba, segi eta zingiteuna, e, fizio giondo dao, oh, hankaz e, errexalatzen pelotari bada Eta egia daba, bueno, tantoa sarteko eta zai edalata, geho, dal pelotari bat oso gutxi erregalatzen da, ez e, e, Bateztu erregalatzen, e, opari bateztu jende demu zintzuk, imarriztu tanto eta, bueno Egia daba, e, aurreiko finala dula, igual, tensiok eta igual, e, ikusi marka noan, eurztet dena, baina, bueno, niruzet Bueno, e, a beste finaletan, parehatoa finaletan da, ondo dominatu gula hoi, faceta hoi, eta nik ustez ba, ba oktengo finalan lan asko imarkotela ez. E, patxi, lehen gourteko txapelketan, e, txapelketa bukatu zen unian, zure buruakin oso kritikoa zaldu zinen, eta esan zen un, adirazpen batu bintzat, ez da ez dakit gehiagoateako nahi zen, e, sentxazioik aldatuak izango duzun noski ez? Bueno, dia momentuko dezenziok, egidea mm -hmm. e, lehen gurtu txapelketa oso erratagukatu nula, e, demora asko pasatu nuen txapelketa prestaten, eta, bueno, kalendarioa oso, oso txarratu gotu ditzean, ez. E, zazpione marrun iru manuano joatu behar izan ditzun, da, da bida, nera dinekin iru manuano aste zazpione jartzea, mm -hmm. e, bueno, e, zinez bada, ez zinezko da, ez. Egidea bi kalendario, bi aurroneko bi partidu gola sortatu ditzeiela, baina irugarrengoa, boso, enpresa aldaketa bat eta aurra ditzen partida 300eko aldaketa dizan izan eta Ta bueno, 200 e, garrun, bi, bi partiau joatzea buruzburu aurretik bat joatuta, pues pues eh efinezkoa, ez, ez uso justu gaiatu ditzen. Ta azkeno partium, ba bueno, ustend ba oso err eta ezinen, ez. Ja ez, e, 15garren tantoak oneon ja ustuta. Eta bueno, kantxa nola joatzea sentsazioekin, pues, pues e, oso tristea da, ez ezodet joa beste laninet aurretiken da gero, hola ba, bukatzeko, pues momentu hortako beroaldiko Momentu bat izan den sala ta ezanola, bueno, igual es interesante gaitako, oso erre daukatu nun, baina demoa pasatzean bezela, pues ja ilusioa piztuta berri ze, eh, gurrean bizkato zutzeanen, pues beste era bat ikusi jetu eta bueno, eh, egie da, ba, aurrendiko ja urtarriletiken ez nola pentsatu bez ezate atze egito lagoi, ez. Ja ilusioekin hon txaple eta oprepaz prestatzen eta abia az, azkenean, pues biztu, baina ona, azkenean e, finale sartu naiz eta ber Ba, bueno, e, dao, ta, uste, eta ilusioa e... ba, piztuta dago eta, guen diken, gerra bat zehola eta berra bontatzen Eta eskerrak momentuko bero aldia izan zen, ze bueno, Erremonte zaliak gehanak eskertu izu aurten etxapelketan atetzia, eh, Patxi? Ba, e, mire petzatzen baiet, ez da momentuko igual, bero aldi bat gehiago izan duzen, ez. Eh? Azken eh, oso erretak bukatu nuen, horregatik gen, ez. Eh? Eta esatzen dut, joa, emin zela nindak jo hola bukatzeko, asko zuela da gehiru Espoziatik ostak gehalako, eh? txaproketa bereztatzea asko kostatzea eta gero kasi urte duzdin parti batea jolastezu eta bida, final herritan egiten sartu, baina bueno, mm -hmm. e, zan gehiemat horregatik ganez eh? ez ditzelako oso kondizio honetan ez ditzelako presentatu. Eh? Bueno, larun batean galarreta joten denak, ze, ze topatuko? Bueno, nik esperantza dagoen partidon bat e, itek eskaitzikoa ez, eh? nire ilusioa bintza da Chapela ira hasia de Lucía, año, ortezaparte ilusio handiak orteza etena da, pues mere mailamatea, ¿es? Eh, maila honbat eman eta eta da egitena jokatuz ta hoy izango za nei ilusio handina, ta bueno. Uste dio que antzeko pelotari gala eta pelotekin da fiskatasmatu balimauez, da pelota balima horrak eztenustele na taola, bas irite zait ba, ba fisikoki ondo gaude biok eta partio gor bat izangola oner esperantza bada, ez, partio madidea ta abar jende disutatzen, ez? Ireiz hitzeta partio madiguz aukera izango la. Bueno, ba, EA galar eta hurbiltzen geanak eh aukera dugun, seguru baietz, eta Patxi Zuberio eskerrak asko, jai hartu irratie antarte batik atikan. Bueno, eskerrak gozei. Zorte on. Benga, eskerrak asko.